jin Subhanallah la ilaha illa Allah wa li salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm wa ba'd ya jalla wa ala na kumtakia sala na amani mtume عليه الصلاه والسلام tunaendelea katika hadithi ambayo jana hatukuweza kuimaliza hadithi nambari 35 hadithi ya zaubani radhiallahu anhu hadithi hii tulisoma lakini ikawa tumeishia katika kutaja baadhi ya fawaid نا باذن الله جل وعلا دو هي tandelea na sehemu iliyobakia ili kuweza kukamilisha hadithi hii wa qawluhu al-aklatu aliposema mtume aleyhi salatu wassalam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha lan yushikun كما تدعى الأكلة إلى قصعتها وقال قائل ومن تلك نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا الله في قلوبكم الوهن وقال قائل يا رسول الله وما الوهن ala حب الدنيا dunya wa karahiyat al-mawt qawl al عظيم wa qawluhu al-akla fihi بالمسلمين hirs a'da'i al-muslimin ala adh-dhafar bil-muslimin qawlihi mtume alibosema al-akla wa ala bil-muslimin juyu ya kuwashinda waislamu Wanikaa ya tabihim na kuwafanyia Uwadui na chuki kauli hii inaonyesha ukubwa wa pupa ya maadui wa waislamu dhidi ya waislamu kwamba wana ya hali ya juu katika kuwashinda waislamu na kuwafanyia Uwadui na kuwafanyia maudhi فالتعبير بلفظ الاكل يدل على المبالغة في الجوع والتشوق للاكل بشراهه تعبير ما يلهذه ها المتن aliposema akla neno hili linajulisha kuwa مبالغة في yani يعني kilele katika njaa maana kama njaa imefika kikomo niskia katika hali ya mwisho yasi ambacho pia mtu anakuwa anatashewak anatamani lil akli kula tena ulaji wenyewe bisharahati kwa roho ulaji wenyewe nini kwa roho pale aliposema kama tadal akla ila qasatiha wal akla jamu akilun kama wanavoitana walaji katika plate na sahani kwa hiyo tabiri hii uslubu huu wa mtume salama kusema alakla inaonyesha namna gani walivyokuwa na njaa ya hali ya juu kiasi ambacho wanatamani kula tena ulaji wenyewe sio kawaida ni ulaji bisharaha ulaji wa roho wazi wakauluhu faqala qa'ilun wa min Fihi hirsu الصحابه رضي الله anhum على معرفه ma yanfa'uhum katika nukta hii aliposema msemaji kati yao sahabiyun wa min qillati na'lu yawmidin mpaka ifikie wa mataifa yakusanya kwa ajili ya kutudhuru sisi kama wanavoitana katika sani moja kula chakula ni kwa sababu ya uchachi utakao nao siku hizo kauli hii ya pupa masahaba radhiallahu anhum ala ma'rifati ma, ma yanfa'uhum juu ya kutaka kujua yale ambayo yenye manufaa kwao wazi Samtume mtume anawaambia kwamba nyinyi tafikia hatua watajikusanya makafiri mataifa mbalimbali mbali, namna ya kuwadhuru kama wanavyokaa au wanavyoitana katika sani moja kula chakula imana kunufaika na zile mawarizi zenu <coughs> na zile neima ambazo Allah amewapa Sambama na hilo na namna gani ya kuadhuru katika dini hii itafikia hali hiyo so nasema anasema ni kutokamana na uchache wetu kipindi hicho swali hili linaonesha fupa masahaba radhi Allahu anhum katika kutaka kujua yale mambo ambayo yenye manufaa kwao liyasluhu ili wapite katika mambo hayo wayalzamu na wajilazimu katika mambo hayo wa maarifa ti pia vile vile kutambua yale ambayo ya tawadhuru liyahdharuhu ili watahadhari kutokana mambo hayo wayujanibuhu na wajitengekando hawajiweke mbali na mambo hayo wafii fadhlu zama ashabah radhiallahu anhum pia vile vile ndani ya hadithi hii inaonesha ubora wazama za nani zama ashabah radhiallahu anhum na tulitaja hapo Mtume sallallahu alayhi khairu an-nasi thumma thumma ni karni fahum nasi an ni katika watu waliokuwa mbali sana katika kuipenda dunia wa na kuchukia nini umaut imana walikuwa wako na kuipenda sana dunia lakini pia vile vile walikuwa wako mbali na kuchukia nini? Umauti. Wa quluhu bal antum yawayid kathir fi anna al kathra la tughni an ashabiha shay'an idha awwaluu alayha duna ghayriha. bal antum kathir anna la tughni an ashabiha shay'an huo au na kuwafaa wale wenye wingi huo kwa kitu chochote idha awalu alaiha duna ghayriha wale ambapo watakapobweteka kwa kuwategemea watu wengine au watakapotaka msaada kwa watu wengine wazi Bimana wingi ambao kwa haujiwezi waliza dhalla Allah ta'ala alkathra fi gairi aya kwa sababu hiyo Allah ameusema vibaya wingi E, katika aya nyingine aya ya kwanza Allah sima in tuti akthara man fil ardi yudilluka an ikiwa utawatii wengi walioepo wali wali katika ardhi watakupoteza katika njia ya Allah kwa Allah hapa anausema vibaya wengi kuonesha kwamba wengi kama wengi hautokuwa na manufaa hivi hivi isipokuwa kwa sababu fulani na akikosekana hayo wengi huo hautokuwa na manufaa na nipo waliposema katika hadithi Walakin kinnakumghuthaau ka ghuthaa'i Isaili. Ninyini wengi lakini wengi ni sawa sawa na taka taka zinazopelekwa na maji ya ma, ya mafriko au mbua. Kwa Allah anawaambia Mtume sallam wa antutu ya akthara man fil ardhi ikiwa utawatii wengi walikupo katika ardhi yudhilluka an sabili watakupoteza kutoka maana na njia ya Allah. Bade na hapa utaona kwamba kanuni hii inapingana na kanuni za baadhi ya watu kwamba wengi wape sawa kilicho zingatiwa katika dini ni wingi uliokuwa katika misingi sawa sawa kama utakavyokuja kuona hapo mbele sehemu nyingine Allah sema am tahsabu anna aktharuhum yasmauna au yaqilun sawa wadhani kwamba wengi wao wanasikia na wanafahamu inhum illa kal an'am hao hawakuwa isipokuwa ni kama wanyama balhum adhallu sabila, bali hao wamepotea zaidi katika njia kuliko nini kuliko wanyama kama wengi wanasikia lakini hawazingatii wala hawafanyi kazi yale wanayosikia hao ndio wengi sawa sasa hao ni kama vile wanyama bali wamepotea zaidi kuliko nini wanyama hao ni maswala wengi pia vile vile الله Allah namwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam Wama akthara nasi walau harasta bi Sawa na sehemu nyingine pia namwambia wa yawma unayn katharatukum ankum shay'a hizi Allah tبارك wataala hapa anabainisha kwamba wingi sio kitu. Nini walichosema ahalul ilmi? Sawa? Nini walichosema ahalul ilmi katika kutafsiri aya hizi? Aya hii ambayo ipo katika surah kama iliyotajwa hapo chini sura Yusuf aya Na, na tatu Sawa Allah nawambia wa ma'aktharun nasi walau harasta bimumin Sawa bima na na wengi hawatokuwa na wewe Muhammad hata kama utapupia kwamba wawe ni waumini Wazi Kuneesha kwamba wengi watazingatiwa wengi wao pale ambapo atakofuata taratibu za Allah tabaraka wa ta'ala Wazi? Naam. Wazi eh ikhwa? Kwa hiyo wengi hawatokuwa na kwa maana ni waumini hata kama utajitahidi. Wazi? Tayib, sahelni gani Allah sema wa yawma Hunain. Hii ni katika surati Tauba aya ya 25 eh. Wa yawma Hunain. Na siku ya nini ini ghazwa ghazwa ya hunain katharatukum pale mlipo e, mlipo shawishika na kuhururika na kudanganyika na ule wengi wenu kwa yani mkapatwa na kujiona kwa sababu ya ule wengi wenu kwa mamliki wengi falam huo wengi wenu mlikuwa mkijidaiia haukuwasaidia kitu kichototi. Hapo na ikhwa, na upande mwingine sasa. Wa fil kwa upande mwingine madah Allahu ta'ala al-qillata Allah ameusifu, amesifia idadi chache. Yaani huko anazungumzia habari ya wengi katika aya hizo kwa mahali za watu wengi ziko vipi? Wengi mara nyingi unakuwa na hali gani? Kwa kwa upande mwingine Allah kasifia uchache wa idadi. Id aslihat sha'anha indipo ambapo uchache huo utakuwa ni wenye kufanya vizuri katika mambo yake. Allah kasema kam min fi'atin ambayo la yahtaju ila al-jawab yadullu ala al-kathra usije kam min qalila ni makundi mangapi watu wachache yakawashinda makundi watu kwa idhini Allah itabidi tuletee jawab sababu kam istafhamia inahitaji jawab wazi kam al-khabariya Allah tabarak wa ta'ala Qur'an kam tara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin aya hii ikizungumzia habari ya fatihu mada'in alipokuwa ni saad kama si yasahau ni kiongozi wa jeshi aenda kufungua mada'in akakuta njia ambayo anatarajia kuvuka kwa ajili ya kwenda kule wale maadui wameondosha vile vivuko pale akasimama akamwomba Allah tabarak wa taala akapita juu ya bahari au mtu kama anavyotembea nji kavu wale mabwana walipotazama wakaingia na uoga wakaanza kukimbia Allah tabarak wa taala azungumzia kisa kam tara ku min jannatin wa uyun wa wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faakihin kadhalika wa aurathnaha qauman akharin kam tara 10 jannatin wa uyuni ni bustani nyingi na chemchemi nyingi na mashamba mengi ambayo walioacha na makazi yaliokuwa mazuri bustani hizo na chemchemu hizo na makazi hayo tukawarithisha watu wengine kwa hii ni kam al khabariya sawa Mfano wa kamhi ndo kama hii Allah sema kam, ta, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah maana yake ni makundi mengi ya watu wachache yalishinda makundi mengi ya watu wengi bi'idhnillah kwa hivyo ni ya Allah wazi? <muchinukh> Naam. Kisha Allah tبارك وتعالى pia akasema katika aya nyingine na hii ni katika sura tu Sad. Wa inna kathiiran minal khulata la yabghi ba'dohum ala ba'd inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa qaliilum hum. Wa in kathiiran in hakika wengi minal katika wengi wa inna na kwa hakika kafiran minal khulata wengi katika washirika wanaoshirikiana la yabghi ba'dhum ala ba'd wa nadhulumiana ba'dihau kwa ba'd wengi wanaoshirikiana hudhulumiana ba'dihau kwa ba'd illa alladhina amanu isipokuwa wale waliouamini wa amilu ssalihati wakafanya matendo mazuri wa qalilum mahum na ni wachache kwa aya hii imekusanya vitu viwili. Bia. Kwanza kuelezea kwa wengi katika watu wanaoshirikiana hudhulumiana isipokuwa wachache katika wale ambao waliowaamini, walimuamini nani? Allah tabara kwa Taala na wakafanya matendo mazuri. Kisha aya nyingine ambayo ipo katika soti saba. Allah asema wa qalilum ya ibadi Na ni wachache katika waja wangu wenye kufanini nini? Kushukuru. Kwa nususi hizi aya Allah tبارك وتعالى anasifia uchache. Na ndio maana mazingatio ni nini? Hata kama watu ni wachache, ni kule kusimama kwao sawa. sallallahu wa sallam, katika hadithi bada al-islamu ghariba ghariba fatuba kama bada fatuba kama salatu Islam ulianza kuonekana ni mgeni. Uislamu ndo nini? Na zitakuja zama utarejea kuonekana ni mgeni. Fatuba lilghuraba, bisharanjema, njema na hongera kwa wale watakaonekana kuwa ni wageni. Wageni gani hao? Ni wale ambao wanahuisha mwongozo na utaratibu wa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam. Ambao la shaka watakuwa ni wachache. Almuhim waljami' lithalika la linalokusanya hayo yote mawili pande wa wingi uchache annal mahmuda husnul awsaf kinye kusifiwa ni sifa nzuri wala uqalla hata kama watu watakuwa ni wachache wazi fa ala ikiwa watakuwa ni wengi basi ni nuru juu ya nuru wazi bi maana wana kusifiwa mazingatio wale wenye kusifiwa ni wale wenye sifa nzuri kama watakuwa hawa wenye sifanzuri ni wengi fa nurun ala nu ni nuru Ninuru juu ya nuru wa anna almadhmuma su'ul al awsaf walau kathara alashkhas na yule aliyesemwa vibaya ni yule mwenye tabia mbaya sifa mbaya hata kama watu hao watakuwa ni wengi fa inqallu fadarakatu ba'dhum ta'ta baadhi. na kama watakuwa wachache basi baadhi, baadhi niwe ni kwa baadhi eh, watakuwa ni kuwakilisha wengine au kujumuisha wengine Tayyib <todic> wa qawluhu walakinnakum ghutaa ka ghutaa is فيه البلاغة النبوية وضرب الامثال كما قيل قبل في كما تداعى الاكله إلى قصعتها. كاتيا قولي هي ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ناني عباره هي عليه الصلاه والسلام فيه بلاغة النبويه كنا افصاحه ومتمه صلى الله عليه وسلم وضرب الامثال نوبيججي واকে mifano kama palivyosemwa hapo kabla fi kamata da'a al-aklatu ila qasaatiha kama yaliyosemwa katika nukta hii kama atada'a al-aklatu ila qasaatiha faida pia katika ibara wa qawluhu wa la yanzi anna Allah min suduri aduwikum mahabata minkum fihi kamalu 'adli ta'ala ndani ya kauli hii Allah wa anna al anfusuhum wanafanya nini wanazidhulumu anna nasa anfusahum yadhlimun na hakika watu nafsi zao wanafanya nini wanazidhulumu fama nuziat haibatu hum hawakuondolewa ile haiba yao kule kuutisha kwao hakukuondolewa min suduri adhuihim kutoka kwenye nyoyo za maadui wao illa bima kasabat qulubuhum isipokuwa kwa yale yaliochumwa na nini na nyoyo zao damana Allah kaondosha ule uoga wa maadui wakawa hawaoogopi tena kwa yale ambayo waliachuma wao kwa mikono yao waqaulu huwa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn fihi ta'kidus sunna bis sunna katika ibara hii ni sunna kutilia mkazo sunna wa mimma lahu taalluq bihadha na katika mambo ambayo yana mausiano na hili ni kauli ya mtume sallallahu alaihi وان في الجسد مضغه حقيقه ketika mulu wa mwanadam kuna kinofu idha salahat salaha sa'irul jasad kinofu hicho kitakapotengamaa na kuwa sawa sawa basi mulu wote utakuwa sawa sawa wa idha afsadat fasada sa'irul jasadi na kinapoharibika basi sehemu yote ya mulu uharibika ala wahia alqalb wa huwa nini imone wa qawluhu فيه kama qila قبل fi qawlihi faqala qa'ilun wa min qillatina nahnu yawma idhin fa ila ya hapa ni kama iliyotajwa pale aliposema mtume faqala qa'ilun wa min qillatina anhu yawma idhin wadhi ya ikhwa wa qawluhu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut fihi anna intabihu ala wa karahiyatul katika ibara hii hakika mahabbata dunya kuipenda dunia laisati madhmuma tan sijambo baya mtu kupenda dunia sijambo baya illa isipokuwa idha rattaba عليها ضياع امر الاخره ikiwa hilo la kupenda dunia litamsababisha yeye kupoteza amrul akhira jambo la nini la akhira ikawa mpenda dunia akasahau habari za akhira hapo itakuwa haifali wadhi fayahin aidhim mahabbah madhmuma akifikia daraja hio yatakuwa ni mapenzi ambayo hayafai yenye makosa tuzidu sahibaha min ash mapenzi hayo yanazidi kumkurubisha yule mwenye kupenda katika shari wa anil khairi na anzidi kumweka mbali na nini na khairi na hivyo ndivyo ilivyo kwamba kila mtu anazozidi kuipenda dunia hasa na kusahau akhirah ndivyo anazozidi kuingia katika shari na ndivyo anazozidi kuwa mbali na nini kati Kinachombelekia katika hilo ni nini ni mapenzi yake Wafihi fihi ta'kidus sunna li sunna na pia vile vile katika nukahii. hii faida ya kuwa sunna inatilia mkazo sunna Fahadha hadithu ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam hadithi hii ni kama ya mtume aliposema fa wallahi na Allah mal faqra akhsha alaykum Sawa siogopi siwa hufi mimi ufaqiri Siogopi ufakiri kunu nyinyi siwa hofii kuhusiana na ufakiri mal faqara akhsha alaikum siwaogopei nyinyi ufakiri walakin akhsha alaikum adunya lakini nina nyinyi dunia antana fasuha kama tana fasuha fatulhiikum kama alhathum au fatuhulikum kama ahalakathum Wadhih siwa hofu mimi ufakiri umma wangu bali ninachowaogopea katika umma wangu ninawaogopea dunia anta na fasuha kushinana katika kuitafuta hiyo dunia kama ta fasuha kama walivyoitafuta wengine Fatulhikum ikawa e, fatushghilukum ikawa imewashughulisha fatulhiikum ikawa ni kuwashughulisha kama alhathum kama iliwashughulisha wengine au fatuhulika au ikaja kuangamiza dunia kama ilivyoangamiza watu wengine wal hadithi akarajau alshaykhan wafie tafsirus sunna alwahan bisunna pia vile vile tafsiri ya sunna kwa sunna kama sunna hadithi au sunna ina tafsiri sunna nyingine aje kaja hadithi ikatafsiriwa na hadithi nyingine kama vile vile aya ikaja kutafsiri aya nyingine had naapata wapi pale ambapo mtume sws alipoulizwa mal wahnun akasema hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut ambao hiyo ndio tafsiri ya nini ya wahnun wafih anna karahiyatul maut laysat madhmuma pia vile vile kuchukia au mauti si jambo baya kuchukia au mauti si jambo isimokuwa ikiwa kuchukia huko dunia ya kuchukia umauti kutasababisha mtu kujutia kujutia nini kupitwa na starehe za dunia akawa anachukia umauti kwa maana kwamba huu kwa umauti utamfanya yeye awe amepitwa na starehe za dunia ala fawati maladhatid dunia kupitwa na starehe za nini kwa anachukia kufa kwa sababu anachukia kufa kwa nini kwa كيف kifo kitamfanya yeye apitwe na starehe za dunia kwa hiyo itakuwa haifali wathe ma ihmali li amri alakhirah pamoja na kukupuuzia jambo la akhirah fa amma man ra'a amra akhirataha akhiratuhu ama yuli atakhezingatia jambo la kule kuchukia kwa maumbile ni mtu aneshughulika na masuala akhira lakini akawa anachukia kufa chuki yenyewe ni jibilia naturally maumbile kama alivyoumbwa mwanadamu fala tathribi alai hana kama jaa kama ilivyokuja katika hadith alqudsi yakrahu anachukia nini umauti yakrahu al-mauta hadithindefu kwa mamja anachukia umauti wa akrahu masa'atahu nami nachukia nini mabaya yake yale makosa yake wazi tunaliana vizuri yani wakati huo anachukia umauti na Allah anachukia yale makosa asija kafanya makosa wazi hasa karaha nini jibillia Sikwamba anachukia mauti ili aendelee kuspend na kustarehe hapana. Wadhi anachukia mauti kule kufa ile chuki kawaida kwa sababu hapendi kufa. Wadhi sasa imekuja katika hadithi iliyokudus Allah akisema mja wangu anachukia mauti nami ninachukia yale makosa yake. Wadhi Naam. No. Kwa maana anachukia mauti na mimi kuendelea kufanya nini makosa yake. وفيه أن على دعاه الخير أن يعنوا باصلاح عقائد المسلمين بيا بيله بيله ني واجب كوالينغانيaje وخيري ان يعنوا باصلاح واتليه مهمو جامل لا كتغنيزا عقائد المسلمين اعتقاد زي و اسلام يعنوا واتليه مهمو باصلاح كاتيكا كتغنيزا عقائد المسلمين اعتقاد زي و اسلام baada auuni Allah ta'ala hii ni jumla ya baada ya msaada wa Allah min a'zami asbabi haibatihim fi suduri aduwwihim ni moja katika sababu kubwa za kutia uoga katika nyoyo za maadui kwa maadai wanaposimama kutengeneza itikadi za watu jambo hili ni katika mambo makubwa ambayo yanasababisha kuingiza hofu katika nyoyo na vifua vya watu gani jamaa adui itikadi kama huyu anajenga katika itikadi ile kuwa sawa Hii katika sababu kubwa ambazo zinafanya kupatikana hofu katika nyoyo za watu gani? Kama adui baada ya msaada wa nani? Kwa Allah tbaraka wa taala. Na hili liko wazi. Anayejitambua si sawa sawa yule asiyefanya nini? Nasiejitambua. Hata thamani ya kitu huwezi ukathamini kama hufanya nini? Au ukijuti. Tutafahmiana nzuri eh? Tayyib anna ala du'ati alkhair alhadhara min alightirar bilkathra al'adadiyyah lilmuslimin nyingine pia ni kwamba ni wajibu kwa du'ati wale wanaolingania katika wanawajibika kutahadhari kujiepusha min alightirar bilkathra kudanganyika na wingi elewana wale katika khairi wanatakiwa kuchukua tahadhari na kudanganyika na kuhadaika kwa wingi wa idadi ya waislamu wengi mashallah ba la ilaha illa allah tomoja waj'alha na kulifanya hilo la wingi wa waislamu unwanan khairiyan lilmuslimin kwamba ndio topiki na anwani ya kuonesha khali kwa waislamu tahadhari na hilo Naelewa na vizuri. Kwa na harakati an na ni Duna bila kuangalia. bila kuangalia na kuchunguza ila sifati ash-shar'iyya. Sifa za nini? Za kisheria. Vitil kaskara katika huo nini? Huo yeah. wingi. Oui. Je, unaelewana vizuri? Tenaelewana. Kwa hiyo mazingatio ni nini? Mazingatio ni nini? Eh? Ubora. Sinafahamana vizuri eh? Hata mtume analiambatanisha hili na hadithi ya mtume aliposema tanakahu takthuru kwani unabahi vikumu ulumama yaumalhiya kwa nani mwe wengi mtajifahari siku ya kiama katika matai umma siku ya kiama lakini wengi gani chidea vizuri wengi unaotakiwa ni wengi ambao uliokuwa una ubora quality sio quantity kuna wingi ambao hauna ubora wazi kwa hiyo mtume atajifahari kwa nani quality sio quantity. Wapi? Na walinganiaji wanaolingania katika masuala ya khairi, watahadhari wasije wakaadaika kwa wingi wa Waislamu kwamba ni wengi bila kuangalia nini? Sifa zao. Na hili pia vile vile tuliambatanisha na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasataftari qaumati ala 73 Watu gani hao? Waislamu. Ambao watakoyanyika makundi 70 ngapi? mbili ni motoni. Watu gani hao? Waislamu hao. Hiyo ni nini? Hiyo ni quantity, sio quality. Sinafahamana vizuri. Lakini moja tu. Kwa mazingatio sio wengi, kama tukusanye tu jamani umoja wetu, umoja nini? kuna bohora umo au kuna kadiani umo au kuna tablighi umo au kuna rafidh wa shia umo si kuna la la pia tuliambatanisha hili na kauli ya Allah aliposema wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu hablillahi sikilinasema la ilaha illallah wazi aweza kusema la ilallah lakini haibavikishi la ilaha illallah kwani hao wote tuliwataja na tamka la ilaha illallah Hayo makundi 72 yatamka la ilaha illa Allah. Kodai inatakiwa azinduke na hilo. Wengine wakapotea katika hili wakaona kwamba slogan ya kualingania watu ni kutaka umoja. Nikasikia jamani umoja wetu na thamani kule kwa kichochoti. Ikhwanul Muflissun na wao pia wakaingia katika hili. Kwa maana wao ah, wanaitwa Muslim Brotherhood. Wakaingia pia katika hili. Kwa maana wao wanakusanya ati wakaja na kaida zao wakaweka misingi yao ya kukusanyana na kutanyika bila kujali tofauti zao na batili zao nattafaqu fi mtafaquna alayhi wal ya'dhuru ba'dhuna ba'dan 'amma ikhtalafna fi katika yale tuliyokubaliana na tupeane baadhi yetu kwa baadhi katika yale tutakayotofautiana jamani hoti la ilaha illa, la manhaji hii yendeepo manhaji mtumwa sallama yendeepo Lazima ubainishe kwamba hizi ni pumba na huu ni mchele. Na dai usiwe na tamii. Ukaleta mjamaa la katika haki. Simama ubainishe kwamba hii si sawa, sawa. kuni flani vipi? Unajua kwamba halifai. Tablighi vipi? Unajua ni kundi la unajua unajua bana unajua waislamu sema kwamba hii ni firqa bid'ia. Usipite huko azu huko. Ah kwamba hii ni firqa ya kibida sindowa mwana zetu kuna mtu analingania ambaye katika bathu huyu yake haiko sawa hii ndio maana hii ndio nini na wala usiogope hilo hivi yule dahi amba hayo ni yule dai atakujifanya ni sosho kama mtu wa watu wa jamii yule hana na mtu hana shida sheikh akija hapa akizungumza najua kuupepeta hapa akafanya ukanjinju tukamwona yuko sawa sawa Agutu wa bathil pia vile huku yuko sawa na huku yuko haiwezekani ni mbili kwamba kuna haki na kuna nini katika haki simame katika nini na wewe dai yule simama katika ya sawa sawa kubainisha batu na watu wa kwa sababu haiwezekani kupatikana bathil bila watu wa bathil kama ilivyokuwa haiwezekani kupatikana haki bila watu wa haki wakiwepo watu wa haki watabainishwa na haki itabainisha na ikiwepo batil itabainishwa na watu wa batil itabainisha si mtume ametaja kuna doaatu ila abwaab alaabwaab jahanam kuna watu waligania watu katika milango ya jahanam watakaowajibu watakowaitikia watu, watu pata katika moto sasa unaogopa nini kusema kwa tablighi wafashi au nalipo katika kutetea hilo unaogopa nini kusema kwa mara wafidhawa si katika sisi na makundi mengine pia ikhwano walimuflisoona mfano wao. <coughs> Sinaana vizuri. Na kusema huko sio kuusambaratisha umma, a a, bali kusema huko ndio kuukusanya umma. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja alifanya nini? Alibainisha haki, ko haki na yeye ni batil. Hizi ni pumba jamaa, huu ni mchele. Mchele ni ufateni pumba ache. Ndivo sivo. Na walimpendwa akumpenda, wali wapo walimpenda na wapo walimchukia. Sasa wewe unataka upendo na watu wote wewe ni nani? Bas ume mzidi atamtume sasa katika dawa yako. Na alisambaratisha umma pia. Hadais tafrika. Nasema haya kwa wingi kwa sababu imefikia hatua ukizungumza hako si wale wana umma bwana. Wa wale wanaugawa waislamu bwana waislamu wote ni kitu. Huyu anaezungumza huyu inawezekana hata kutawadha hajui. Na atakasikilizo katika maneno yake hata kutia udhu hajui. Sawa hizi ni majali zingine waache wenye kujua wazungumzie. Waathe. Alimuhimu hio ndio haki. Na usifiche wabainishie watu kile ambacho unachofanya nini unachokijua. Ama ukitaka sifa subiri utapa, utakumbana na, na malipu ya sifa zako. Na ni wangapi ambao tumewaona mtu anauliza shekhe nini hukumu ya ihtifali ya anasema unajua Maulidi ina ikhtilafu kidogo kwa ahalul ilmi. La. Nah, Jamaa kila kitu niاختilafu Kwa ma nikisema hapa haifai a, a hasa nitaonekana vipi? Lazima nifanye balance. Kwa ma huku sijala na huku sijawala tu. Njia ni moja na hadithi inayokuja itatuoneshea hapo hii mfano tu. Kuna bwana mmoja ni katika wahadhiri. Haya mambo ya kutaka balance haya aingia msikitini kazungumza na Waislamu baadaye atakutangisha michango yake. Asi Muislamu tusigombane gombani na mambo madogo madogo. Kwamba huyu anapiga dufu, siyo anasherehekea Maulidi, siyo huyu atakisha kidole akaongea maneno machafu sa. Kwamba wewe unaepiga dufu tunakuuliza, eh sababu ya kupiga dufu nini? Bwana mimi namsifu bwana Mtume so, SAW tunamwambia piga ukiweza mpaka lichoboke. Kwa tuna na na wote kidole wasemaji. ni wote kidole ni sunna hapa na mpigei shetani ndisikia hivyo. na ukiweza Kwa msikitini ni nini kwamba ajaribu kuridhisha pande zote mbili. Sababu ikiwa atamiliku kusema kama Maulidi haifai, wa Maulidi atatoa mchango, haiwezekana. Nakeja kusema kwamba hili sio sunna haifai. Huyu mwenye kufanya hivi atatoa mchango. Sasa lazima nitafutie pito. Eh? ya kuweka katika haki. Wala sifa za watu. Kwa hiyo tahadhari kwa na wingi wa Waislamu bila kutazama sifa zao. vizuri. <laughs> Hata waumini peo waliokuwa sawa sawa na masalifu waliokuwa sawa sawa tulitanguliza hapo kuna wengine masalifu muymbo e, katika faida zilizotangulia hapo kama ikitokea yeka yeka unamuona anatoka maana anakuwa hivi katika hadithi ile simama thibiti katika haki naomba Allah akupe hata kama utabaki kwa nani ni peke yako utatengwa na watu unaweza ukakimbia na mke ukatengwa na wazazi wako, jamii ikakutenga, kwani haya yote unayofanya unataka malipo kwao? Unataka kwa Allah. Acha wakutenge. Naam. Faida nyingine ni kwamba anna ala du'ati alkhair alhazar min atakalubi ala dunya Ni wajibu kwa lenganizi wa khairi. Nikukumbusha muda ukifika hadhara. Wa ni wajibu kwa wale wanalingania katika khairi kutahadhari Mina at takalbu ala ad-dunya at takalbu al kupupia sana dunia wala ondolingania katika khali wala tahadharishwa kuipupia sana dunia fadali ka min asbab dhiaa'i amri al kwani kupupia sana dunia ni katika sababu za mtu kupoteza mambo ya nini ya akhira kufikiria akhira wadarru fi'lih idhaka na madhara ya tendo lake hilo yataadda ila gairehi yanayenea kwa wengine hayaishii kwake anavuka pia kwa watu wengine tukomo moja likaunihi qudu wa kwa kuwa yeye ni kijizo ni kijizo ni mfano ambao huwigwa kwa watu wazi wamihuna na kwa sababu hii yazadu alfatq inazidi ile nini ufa unaongezeka mpasuko unaongezeka na yasubur na inakuwa ni ngumu sana kuzibika yani unajue kwamba kiongozi ye ni mfano yale anayofanya kuna watu ambao wanaumuigia wabe kwa ikiwa yeye atakuwa nakupa zaidi ya dunia hilo litamfanya pia kusahau akhera na watu watafatikana wenye kumfuata wengi katika hilo ambapo ufahuu utazidi kuchanika kusambaa na kutanuka na kuzibika itakuwa nini ngumu angalizo katika hili haina maana kwamba etyaye basi yale mambo ya, ya muhimu katika dunia hayamhusi hapana sawa kamaona shekhi sawa hii dunia bwana watakio, ya khera. mwenye kuona akhira ni ambaye kumwenye kuvaa kanzu ya viraka na mfano wake thamani asitumie la na hayo tumeshataja kule haki ka hadith inna allaha tayyib jamilun ay tayyibun inna allaha jamilun yuhibbu aljamala masahabu wakamuuliza je kwenye masala ya al kibir batru al halt wa maana la anna min ma bima pia vile vile anna min ahsan katika mamazuri mazuri ma yanfa'u an-nas yanayoanufaisha watu tadhkiruhum kuwakumbusha bima ghafulu anu kwa yale waliojisahau nayo au kasaru fihi au yale ambayo wamezembea wamekuwa na mapungufu katika hayo katazkirihim bil maut kama vile kuwakumbusha umooti inda nafusihim ala dunya wakati wanashindana katika nini katika dunia wakati wanakimbizana dunia unawakumbusha habari ya nini ya umooti wa أن بقاء baqa'a al-hayba fi sudur al-mukhalifin faida nyingine pia kubakia uoga kubakia hofu katika vifua vya wale ambao ni mukhalifini waliokuwa dhidi ya waislam tazidu sahibuha quwatan wa mukhalifuhu dha'fa hilo linamzilishia yule sahibu haquwa anna baqa'a Vya wale wenye kwenda khilaf kinyume Tuelewana <tip> vizuri Mtume amezungumza kwamba Allah ataondosha uoga katika nyoyo za makafiri katika vifua vyao na atatuvisha sisi wahanu ambao ni hubuduni wa karahia al almaul sasa kule kubakia uoga wao katika vifua vyao sawa hilo linazidisha linamzidishia yule ambaye anaehalifiwa nguvu na yule ambaye anemkhalifu anazidi kuwa na nini na udhaifu na unyonge Wa tayib na yule na uchukuliwa na udhaifu katika faida hii anna ala du'ati alkhayr ni wajibu kwa walinganizi wa khairi hifdhu haibatihim kuhifadhi heshima yao litabqa lahum manzilatuhum fi mujtamaatihim ili zibaki nafasi zao na heshima zao katika jamii zao. Watakiwa kuhifadhi heiba zao. Kulinda heiba zao, heshima zao, ule utukufu wao, ubora wao, ili nafasi zao ziendelee kubakia katika jamii hivo. Wa alayhimul na nani wajibu wajitahadhari mima sukuto sukutu na mambo ambayo yanaweza kusababisha kushuka zile heshima zao na nafasi zao. فذلك يفتح عليهم ابوابا من جرئه الناس عليهم وانه يلو ليتو مفوليا ملango watu yakua na ujasiri dhidi yao wastikhfafu bihim wow. ya, nah, wao katika